Але він і близько не здавався таким огидним, як сморід й горілки, яким просякнутий асфальт. І не лише асфальт попід усіма п'ятьма продуктовими ринками їхнього району. Потім пригадувала молошні магазини.